Меделик сидів на тімі Мусія Федотовича, з трих крильцями, щоб бути легшим і часом не дошкулити старому вчителеві. Дзиндрина уява втомилась, він відчув, що сидить на своєму хресткому вислінчику, а у міжвіконні пронизливо дзищить осіння муха, знову мерз у пучки пальців та в кінчиків вух, цискочив з ослона, копнув його черевиком під живіт, розчинив вікно і випустив муху в городища. Розгорнув товсту книгу, обтягнуту козячою шкірою, що кілька років гула на бубні колгоспного духового оркестру, і почав писати. На першій літері золоте авторучки прорвали сторінку наскрізь. Розділ дев'ятий. Еля Губа випила холодного жмеринського сетра. Воно полоскотало її язик і піднебіння шаснуло прохолодою в горлі і стало тепліти. «Улмайн oh пора у вирій!» присіла на чемодан, щоб бути городищенський звичай у всій його ритуальній первозданності. Перед далекою дорогою треба посидіти на чемодані, навіть коли туди напаковано сирих яєць або спілих помідорів, і помовчати. Сидячи на чемодані, Еля знову мордувала свою німецьку точність – чи все поклала, чи не забула чогось дуже важливого для неї. Вузлик землі із сидорової могили, фотоплівки із городищами та численними городищенцями, по кожному овочу з поля, по кожній фруктині, з саду, картоплина, яблуко, цибулина, огірок і помідор, колесок і качен кукурудзи, кріп і маківка, корінець корону і тернина, конопляне сім'я і головка соняшника, морквина і бузька тараня, Сушений любисток і пляшка Городещенського бімберу, почок барвінкою і шмацагла з кабана Миколи Подорожнього, головка часнику і буханець домашнього хліба, грушева ложка з Городещенського ярмарку та пляшка городещенської води, кілька сидорових фотографій, шлюбна каблучка, писанка глухої баби капшучки та кілька вирізок із різних газет, де писали про передову доярку з колоску імені Встима Кармалюка Ельзогубов. Наче все необхідне взяла. Правда, одягу зібралось такий тлустий кломачисько, що загородив простору світлицю. Щось треба було залишати, а що саме, вона не могла вирішити. Сидить на чемодані, опершись ліктями на коліна, обхопила долонями щоки, слухає, як перекочуються в її голові думки. «О, майн гот, як тяжко!» Її ретельне, розважливе в усьому серце зненацька запнулося, Злякано стислося, наче його штрикнули голкою. Елля жадібно ковтнула повітря, риба на березі, стиснула долонями голову і вже хотіла закричати пробі, коли серце спроквола, заворушилось знову, а за мить уже стогонілося з усієї сили в грудях. Його чути було на всю хату, на всі осінні городища. Еля випила келих жмерицького сетра, бо останнім часом уповала на його цілющі властивості, але серце не вгомонилось, Жмеринське сетро лише додало йому снаги. Омайн год, невже тут мене й поховають? Кволо, переставляючи ноги в капцях, обшитих королячим хутром, підійшла до ліжка і впала на перину, що пахла від її рук свіжим коров'ячим молоком, дивилась на стелю. Минулого тижня вибігла сліпучою, як сніг, глиною із підніжя амацького горба. Долонями ми гасила полум'я на щоках. Стеля перед очима погойдувалася, як простиратло на вітрі. На білому окрагній стелі з'явилися Сидорові очі, вони обросли Сидоровим обличчям, яке обросло Сидором, а Сидір обклався старим повоєнним корівником та кількома цільними корівчинами, що печально зорили на нього своїми сльозливими вирлами і підхоплювали на підпухлі язики Сидорові поли, які Еля щовечора налатувала синьою рубчиковою матерією. Удвох вони йдуть до кагата із мерзлою мериканкою. Еля веде за руку наведювшого чоловіка. Підтримує, аби не покознувся на льодових облезнях, що зблискують у болоті, як висаджені шипки. Набивають ланту хводянистою мерзлятиною. «Та побільшечки накладай, Еллю, я кріпкий. Лиш того, що не бачу, а так кріпкий. Накладай, не візь!» Назад вона веде сидора на налигачі, Бо руки його його гузерем лантуга, З якого цівками збігає крохмалиста вода І вибілює сидрову фуфайку Та халяви намазучених корзаків. Сидір постогною волом мацає чоботом стежку. Було Елі більшечки накласти. Бачиш, іду нормально. Було іще вкинути з буд, менше б тобі водити мене. Еля тягла шорстки на лигач, обліплений коров'ячою вовною, виривала ноги з ясколу болота, остуджувала свій погляд у розгаслому подільському чорноземі і проклинала ту фатальну омайн -год годину коли їй було врятовано життя. «Скільки ще до корівника Еліо?» «Та же рукою можна дістати», – брехала вона, удавано бравеньким голосом, що картавив ще за кілька звуків дороги. А можливо й не брехала, бо в її заплаканих очах корівник то віддалявся аж до обрію, то впирався аж у зіниці». «Їдь, алю, додому, присійбо, я не пропаду між своїми, буду кошики плести, упряшити, сопілки, свистульки на продаж, не пропаду!» «Ти мене сюди не вів, то не відправляй назад! Сама прийшла, саме піду, як треба буде!» На останніх словах повернулася до Сидора, щоб він розчув їх, а для певності повторювала ще раз. «Якщо дуже буде треба, а що мені? Відпущу мотоус і вільна!» «То покинь, покинь того мотоза. «Не голосуй! Нагодуй їм корів, а там видно буде. Умайн год!» Елля випила валеріанки, але серце не заспокоїлось. Розтабнула блузку на грудях, хлюбнула на них жмеринського ситра, яке видалося їм мерзенно-теплим, як піло для корів. Знову уявився ранок, розбита рівнопільська станція, дорога до незнайомих в які вона збиралась довести Сидора. Лише довести, віддати його матері, погостювати день другий, побачити цю слов'янську країну і назад, назад, у Саксонію. Тоді вона вперше побачила цих маленьких, рябих Сидір і його земляки, вимовляють, рабих корівчин, які ледве тягнули за собою плуги на масних подільських полях, стікали потом, і клейкою слиною. Їй здалося тоді, що цей народ, що перебуває у печерній добі або в матріархаті. самі жінки на полях. Вони йшли розбитою ґрунтівкою. Сидір тримався за Елену руки, розпитував, яка вона його земля. Еля старанно брехала, Стоять двоповерхові фільварки, пасуться ситі стада корік та овець, посіви як вода, а краю їм не видно. Сидір усміхався з очима до сліпучого сонця і казав «Бачу, бачу, Елю». Першим стрівся Санько Барвінський. Їхав на велосипеді в район. Сидір так обіймав його, так пригортав до грудей, що своїми орденами і медалями подряпав до крові Санькове лице. І досі видно шрам на підборіці. Барвінський уже не поїхав до Рівнополя, а завернув велосипеда до Городища. Погнав по баюрській дорозі. Крапельки його крові виднілись у пелюзі, як розвоблені вишні.